Marielas Frallan. Morgon till i talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind i FN. och åh oh jäklar vilken röst. God morgon! morgon. Den, var den var djup. Ja. ni. fredag är det igen. Hej Johanna, vad kul att se hey. dig. Jag har så enormt drag i mina hörlurar. Det måste ha varit någon ja, hörselskada. Du, du eh, hoppade högt. Ja. Du, eh, mörkt. Ja, nu är det mörkt. Ja, nu tycker du det är riktigt skönt. Ja, men jag blir bara gladare och gladare Du blir lite tröttare och tröttare. Och jag blir lite... Ja, men hösten ja. den är bara en annamma nys. Jag märkte så, här, hur vet man att det blir mörkare? Jo, jag har mån ta två D-vitamintabletter på morgon, så det är lite så. Ja, ja. Nej, ja, du tycker ju inte om men det. Men jag är ganska glad för att jag, jag är inte glad för jag har eldat upp en massa pengar för bilen på service. Aha. Men jag passade på att byta vindruta. Och ja, det, det var ju faktiskt sådär. Hur många jag, skott hade du i den? Ja, den? Men jag hade så det såg ut ungefär som som åskväder, du vet, massa så över hela utan så Men och, du, apropå din bil sist vi såg så, ah. så, så öppnade vi ju motorhuven och det luktade ju väldigt konstigt om din bil ja. när du har kört hemifrån till Tranos. Var det ja. därför du lämnade in på servet. Vad var det? Ja, alltså det, det visar sig att de frågar mig om jag tycker om grillad kyckling. <laughs> för det var tydligen någon dua som hade flygit in. Där. Sådär. Jag, ja, jag, vi så, och... misstänkte ju nästan det, för det var, ja. såg ju faktiskt fjäder. Ja, Nej, men ja. den var god. Alltså. Det, men, lite torr, den har legat ett torr, ja. Men, men, men ja, vi ska inte prata. Oh ja. du, eh, Lite musik tänkte jag vi kan börja med. Ja, men vi börjar med det. God morgon, hoppas ni får en härlig frukost vi med tillsammans med oss. God morgon. Nej, det var ju känna jag Twain. Jag DJ, lite DJ, lite sådär. Grym ja, du. <stér> tack. <UNKNOWN> nu har du dåligt med pengar igen? Hur lånar pengar igen? Det var ju Du Johanna? Idag är det Inger och Ingrid som har namnsdag. Inger Ingrid. Mm. Det tycker jag det är såna det är såna här fina de fina kvinnorna, jag vet inte. Ja, Inger. Ja, det verkar. Jag, har, jag har, vi har vi har premiär på en, en pjäs som heter Hjärtbyte Just det. Den 27 november. Uh -huh. vi, vi, vi skiter i här coronan eller vi skiter inte men vi kan inte hålla på. vi vill göra era grejen då. Ja, vi måste göra det. Så att, mm. så att, och där heter den kvinnliga huvudrollen Hon heter Inger. Inger. Inger. Så jag, tycker, jag, tycker det är så, jag tycker det är sånt där. Då förstår man att det är en stark kvinna. om hon ja. heter Inger, så tänker jag. Mm. Ja. Ja, ja, Inger Nilsson spelade ju Pippi Långström. Det var väl en stark kvinna. Absolut. Du, jag tänker så här. Mm. Eh, vet, du att, vet du vad det är för dag idag? Förresten? Alltså, ja, jag, jag hoppas det är fredag. Ja. Det är Ugandas nationaldag. Uganda mm. är ett jättevackert land. Mm. Eh, det är där man har de här tror jag, bergsgorillorna. Men, ja. men däremot så tror jag jag tror att de har väldigt grymma lagar mot homosexualitet tror jag. Uh -huh. Jag tror de är väldigt brutala i, det är ju det vad jag tror. Uh -huh. Jag att det är så. Men, men det är också äggstå. Ägget <laughs> ja, jag ah. Men du alltså ägg det är bra grejer. Uh -huh. Gud vad jag uh -huh. äter mycket ägg och gör saker på ägg därför jag generellt inte kan laga mat. Nej, men men ägg, koka ägg. ägg, ägg det lärde jag mig när jag var 22, 23. Ja. Pick, pickar uh -huh. du då eller? Pick. Alltså gör du ett litet hål i dem när du kokar dem? Nej. Annars kommer du bli så här du äh, vet väljer ut och så här, här du ja. Äh. Du är lite skickligare på att koka ägget än jag är. Uh -huh, <laughs> ja, men det är lätt. Nej, jag inte. Ja, liksom. nej. Nej. Men, jo, men du hörde jag just det där om ägg. då mm. Både, eh, att, eh, Nu håller man på att ta fram ett, ett foder mm. till, till eh, ägg. <laughs> vad, heter de, vad heter de där? Törnorna. <laughs> ja, någon, uh -huh. just det, ja, mm. Som inte innehåller soja. Ja. För soja är ju ett ganska. Såhär, det, det, det är tufft att odla soja. Alltså yes. Det, det, det mm. är mycket sådana vad det nu är för någonting, mm. Klimatförstörande. Men, mm. men i Sverige håller man på med det. Vad Faktiskt. bra? Ja, det hörde jag på radion här om dagen. Jag men go, generellt go, go. så är det är inte för till kyckling och höns rätt skräpigt. Ja, men egentligen är det så. Också. Jag vet ju folk som eh, inte tål kyckling och äter kyckling. Då är det egentligen inte kycklingköttet Nej. utan då är det ju maten som de har. Fodret av och även så kan det vara med fisk med La, ja, la, la ja precis ja, det kan det inga, vara så Nej, ja, nej men det var, det, för det var rätt intressant För jag, när vi bodde i Roslagen då hade vi här, så Jag jobbade på IBM och folk satte, och satte upp sig på listan För då kom precis det här med att, att Moralen bara får en smak ja, Att man ville mm. ha sprätt Det var ju på den tiden innan Astrid Lindgren bråkade och, De satt på en A4 ja, precis. 750 ja. höns eller vad, det ja. var och, det där, va? vad hemskt ja. Men, men och nu, nu, nu har man möjlighet att göra det där valet igen då, För De här äggen kommer ganska snart ut på marknaden. Häftigt. Och då, men det är klart att de kommer kosta, de kommer kosta några spänn ja. extra då. Och då kan man välja ja, dem de Konsumentmark. Ja, precis. Different. Men du aah! Vardag. Ja nu. Ja. den här punkten har blivit jättespännande. Ja, ja. eller hur? Nu det, det finns så mycket. Jag vet inte vad jag skulle välja men så tänkte jag. Det, det, det aktualiserades i morse när, mm. när jag skulle när jag, skulle, när jag tittade i min strumplåda och skulle plocka fram ett par strumpor. Jag förstår. Alltså det här, jag tror jag förstår. Vad tar de vägen? Ja. Snart har jag bara. Alltså, det här rocka socks är okej. Okay liksom. Ja. Va? Men en alltså, gång om året. Ja, men, ja. Men, men, men alltså. Jag fattar. vad tar, vad tar alla, alla dessa omaka strumpor, vad va tar de vägen? Jag vet inte, men grejen är så här att jag, jag lägger... Väldigt mycket tid på att sortera och bunta ihop strumpor. Ja. Vi har inte det där problemet i Alla familjer i vårt hus har kompletta strumpor ja, och håliga strumpes slängs. Och jag är, jag, alltså, jag är en sån tvätthitler. Ja. Ingen i familjen får den röra tvättkorgen. Jag tvättar, jag sorterar, jag hänger, jag viker. Jag blir så nervös ja. på det här när man ja. inte hittar strumpor. Men lite så är Karin i vår familj. Fast hon är inte Hitler utan hon är mer att hon gör det, under slår. Ja, driva en stryk tror jag ja. snarare. Liksom. Ja, men så här, ja. Ingen får, det här är mitt min, min, domän. Men så, ja. så du upplever inte detta? som Jag som äh, jag, jag, jag förstår, att, så... förstår att, det, att det kan bli så om man liksom inte här, håller för, efter för, det. För, när, för när vi bytte tvättmaskin för ett ja, mm. antal år sedan, då, då, då, då, liksom, då plockade jag sönder tänkte, de ligger ju där. Ja. De ligger utanför trumman. Ja, precis. Men de finns här, ju då. inte där. Liksom. De är borta. Nej, jag fattar inte. Men kan det vara så att om när man, innan man slänger in tvätten, strumporna då, i maskinen så kanske man, för jag brukar då, då ta upp dem på handen och kolla så att det, det är inte är hål i dem. Är det sant va? Ja. Gamla strumpor på händerna? Ja men sen får man tvätta sig. Ja men liksom för att man ska undvika, jag gillar gilla ju inte fötter så man Nej, ska ha hål, håliga strumpor och så sådär vad skulle jag komma? Jo, men då, då är det så här, är det en av strumporna som har hål i sig, då slänger man den och då blir det ju en, en, ah, ja, en okay. ja, det över. Tänker, så, men det är en typ det. som står står Rasmus har en konstig anledning men han går inte och vickar på tårna hela dagen. Ah. Men hans strumpor går alltid sönder. Och då But, tänker du ah. slänger jag ju bara den ena som är trasi. Ah. Han har ju nästan bara svarta strumpor. Sen får man liksom matcha. Ah, okay. alltså, det här kan ah. ta tid. Men jag har inte Jag blir mer förvånad ja, över äh, att ja, det är så stökigt i kylskåpet. då. jag orkar inte hela vägen. Jag är bara Ja, och, du, och jag fick sådär, och, kommer ihåg när vi hade den här fotterapeuten här? Jag, jag, fick, jag, fick sådana, jag fick sådana flashback. Då var du så modig. Annie. Ja, så jag tycker fick... Vi pratar inte om det. men det var du som tog ja. upp ett. Ja. Men du, duktig, men du, du var duktig du Har, du har du två har. strumpor på dig idag, eller har du bara en? Nej, jag har, jag har advokatstrumpor idag, tror jag. Jaha. Ja, men så på. Ja, just det, du kör inte bara svarta strumpor, du har med ja. mönster. Ja. Ja. Ja, cool. ja, det är jättefint. Ja, så så det, därför blir du så tydligt. Ja, ja, precis. Jag kan inte gå omkring med Belgiens flagga och Englands flagga. Det ut. Nej, det, det, det blir, går ju <laughs> är lite, nu är lite seriösitet här ah. alltså. mm. Let's go girls. Come on. I'm Out. No inhibitions, make no condition. Get. feel like a woman och det ekar i hela huset så eh, ja, idag är det, vad är det den 9 oktober mm. Mm, oktober eh, 2020 Ja, är det till och med ja, ja. Eh, det, vad kan det vara en månad kvar till valet i USA ja, det är eh, 15 november måste mm. jag mm. ja det ska bli ja. väldigt spännande ja du känner många pratar om att det är ett svårt jag vet inte men, men äh, ja ah, det är lite konstigt det följer vi i alla fall ja mm. Men eh, från presidentvalet ja. i eh, USA så har ju Dranås har gjort sitt val, kan Lyska, man säga. På ja, det sätt. kan man säga. Mm. Alltså, vi har ju en, en extremt högaktuell gäst i studion. God morgon, Hanna Klint Lidigran. <laughs> Välkommen hit. Tack, god morgon. Hur känns det att vara i rampljuset? Åh, oh, lite läskigt faktiskt. Oh. Kan du berätta, varför är du så aktuell? Jo, men jag ska, eller jag är kyrkoherde i Tranos nu. Eh, sen kanske en dryg månad tillbaka. Ja. Men på söndag så ska jag välkomnas, eller ja, installeras heter det. Det tyckte jag var lite roligt. Installeras som om det vore ett ja. kylskåp. Ja, eller Windows. Ja, Windows. <laughs> ja, det låter lite märkligt. Ja. Men det, det är nog inte så, så. Man säger så helt enkelt. Ja, precis. Det, ja. det går väl till på ett visst sätt. Då. Det kallas så. Kyrkspråket. Så Tranås nya kyrkor Hanna. Men det sker det under högmässan då på något sätt, Ja och nu har vi ju inte en ens utan nej. det är en gudstjänst i ja, okay, ganska enkla ja, former okay. men eh, det sker under gudstjänsten på söndag i Tranås kyrka Och det ja, följer precis. någon sån liturgiska ja, regler Ja, ja, ja precis ja, ja. Vad är det för färg som gäller då? Och det är nog vit på söndag ja, okay. ja, ja. ja, precis ah, det Det stämmer färgerna, ja. Ja. Ah, vilken ah. ah, vi fråga Ja, ah. ah, ah, ah, men det jag tycker det, det, det, det här är ju ett yrke som är fyllt med en massa symbolik Jo, det är det, ja, verkligen Verkligen. Men det är dagen på söndag och då är glädjens färg vit. Ja, just det. Idag är det ägget på söndag. Ja, precis. Men ägg är också okay. vita. Ja. När de kan vara bruna också. Ja, de kan ja. Ja, Eller blåa ja. det är Ja, annan Ja, kan, ja just ja, det. det. Ja. Mm. Ha, men du, Hanna, du är ju ny som kyrkoherde men du är inte ny i Tranås pastorat. Mm. Vad, kan du berätta lite, vad har du gjort de senaste åren? Ja, nej det stämmer. Jag har varit församlingsheder mm. på landet i Adelöv och Lindros församlingar ja, strax utanför stan. Ja. Och det, har varit i, det blir nog sex år nu. Ja. Så att jag är inte ny i sammanhanget. Nej. Nej. Nej, precis. Men hur gick det här till då? Alltså fick, fick så, Var det ett jobb du sökte får man frågan hur går det till? Ja, nej, ja, jag fick söka där. Det. det kom ut en tjänstnärkolle Magnus Alstermark. hade sagt att han skulle sluta ja. efter alla sina år här ja. i Tranås. Hur länge var han? Och han var nog kanske 15-20 år. Det var så. Han ja. var med och få ha någon som gäst ja Det är en jättebra fråga, jag tror det. Eller jag vet inte. nej ja. Men han, han finns ju kvar, han ja. jobbar i Ydre ja. nu. Han jobbar ja. i Ydre, ja. just det. Mm. Stackaren. Ja. <här> ja, han bestämdes för att sluta ja. och då blev det en tjänst. Ja, precis. Som så man gick ut med och så fick ju alla som, som ville söka den förstås. Vad var det som fick det att bli... Nyfiken och söka den. Mm, jo, nej, men jag har, jag har alltid tyckt att det har varit eh, intressant och spännande med ledarskap och utveckling. Liksom. Ja. Eh, och jag tänkte att det, det, det kom ganska lägligt, ja. eh, det här, det här, den här möjligheten. Så jag, jag bestämde mig för att pröva, även om jag många gånger funderade på om det, hur det skulle gå. Ja. Men eh, så var det. Jag hade gått en, som det heter, för beredande utbildning. Så jag okay. var liksom rustad för att pröva och söka ja. i alla fall. Mm. Så ja, det gjorde jag och det gjorde några andra också. Och sen drog jag ju hela den här processen igång med... Så du har exilafen? Ja, och, vad, vad det betyder så? det då? Händer det <laughs> att man har, liksom någon, eller? Att man har någon, någon... Alltså det är en ledarskapsutbildning va? Ja, ja men det är här, ja, men det. Är. Kyrkan. Ja, ja, För det är liksom... Mm. Du blir personalansvarig ja. och så, så det ju personalansvarig nu. Så du får liksom... Kommer det vara lika mycket själavårdare eller...? Mm, ja, det är en bra fråga. Alltså, det, det, jag hade ledarsk eller, vet du, personalansvar ja. innan också, ja, okay, ja. med den känslan som jag hade då. Eh, men det blir nog på annat sätt nu, eh, med mer arbete, vi kanske skrivbord och dator och inte ja. riktigt lika mycket tid för möten. Men, men mötet med människan och själva är fortfarande det jag tycker är allra, allra roligast och, ja. och, och viktigast som kyrkans uppgift. Eh, också att möta människor. Så att det, det på något sätt ska jag förstås hålla kvar i det. Ja. Mm, absolut. För det är en ganska mm. svår organisation att leda. Alltså rent generellt tror jag nog att är jättebra. Men, men oftast läser man ju lite om att det, ju, det finns många viljor. Ja, verkligen. Många sporatum. Ja, det gör det. Jag har bara börjat försöka förstå hur, ja. hur, hur sånt där fungerar. Ja. Här med vilka som är rätt beslutsgångar och, och vägar och vem man bör prata med och, och så. Så, så det, det, det är att öva sig och förstå hur det, hur det fungerar och hänger ihop. Mm, verkligen. Men, men och på söndag så får vi jättefint besök också. Då. Ja, då kommer Biskop Martin. Mm. Vi får fint besök för det kommer 50 vänner till mig. Ja, också, så det som vän. Ja, ja. Vän, ja. Att, ja. Ja. Ja, att det ja. finns utrymme att bjuda in några, Ja, det finns utrymme i alla fall. Ja. Ja, det gör det. Ja. Men eh, jag tror att du tänkte på biskop Martin ja, ja. Ja. Ja. Ja, för det är ju nästa snäpp efter jo. efter kyrkoherde är det biskop som, eller finns det något där mellan? Ja, man kan vara kontraktsprost så ah, okay. det, det, det, det kanske en lite slags, så. Ja. Det, det som utgör, utgör biskopens ledningsgrupp kan man säga. Ah, okay. Ah, okay. Men ja, sen är det ju biskop. Ah, okay. sen är det biskop och sen ärke biskop. Mm. Och, och sen någon ja, man taket Ja sen är man Vad kul, vad roligt mm. Men du, då tänker jag ju alltid såhär alltså, För det här är ju ett alldeles speciellt yrke mm. Eller hur? Mm. Alltså, det, det, vad, vad, liksom, hur? Vad började du någonstans? Oh, det började med att det fanns många saker som jag ville göra när jag blev stor. Jag visste att jag ville jobba med människor på något sätt och jag ja. funderade i de här banorna av att undervisa och samtala mm. eh, och vårda. Ja. Och så har jag alltid haft eh, ett engagemang i, i kyrkan. Eh, och så plötsligt så blev det liksom tydligt att om jag försöker att bli. –eller få arbeta i kyrkan framöver så kan jag få med olika delar. Både det här med undervisningen och med, med människor– –och, och också eh, det vårdande biten, även om det inte handlar om kroppen så mycket– –utan i så fall samtal och själavård, ja. precis som du sa innan. Mm. –Ja, spännande. Mm, –När blev du klar som, som präst då? Jag blev klar 2010, ja. så det är tio år sedan. Nu. Ja, just det. Ja, men var det, var det direkt liksom så här efter gymnasiet så gick du på? Mm. Äh, du, du, verkligen, mm. du var verkligen så kvisslig. Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, ja. Karriörsreligiös. Ja, det var ett <laughs> nytt ord. Det, kan, det, kan, det kanske man kan säga. Ja, men ja. vad spännande. Men du, du äh, har inte alltid varit verksam i, i Tranos, va? Nej, precis. Jag är uppvuxen på landet äh, mellan... Ja, här, Vet man ju kanske vart boet är någonstans. Jaha, ja, jag ja, stället... har så där kötska. Ja, men precis. Ja, det är. Så där växte jag upp och sen flyttade jag till Tranås lite senare. Men jag har inte varit så långt ifrån. Jag har jobbat lite grann i Öresö och bott i Bokshamstrakten och, och mottala och så. Ja, just men, det. Alltså hållit i, i ja, fagorna. Ja, men det har jag. Ja. Mm. Men jag tänker just här, söka en eh, tjänst som, som eh, kyrkoherde. Alltså hur, hur är, alltså liksom, är återväxten med, med att hitta folk? Du sa att det var några fler som, mm. som, som sökte, men eh, hur är det generellt annars? Jag tror att det är ganska svårt att rekrytera både präster och diakoner. Mm. Och Vi var ju inte många som sökte och de som sökte var ju förstås äldre än vad jag är. Jag är ja. fortfarande väldigt ung i de här sammanhanget. Ja, verkligen. Ja. Det kommer det kanske aldrig. vara många år till just med tanke på att det är i kyrkan där, där många ja. ändå är äldre. Ja. Mm. Men vad, vad tror du, Amma, du får spåna? Du sitter inte på några svar och sådär. Men varför är det lite... Varför är det svårt med... Varför vill färre utbilda sig till till präster och vad tror du det beror på? Mm. Ja, hmm. det måste jag nog fundera lite mer på men det är klart att det, det, vi kämpar ju också med det här med hur många som är medlemmar mm. och ska, när de som kan det här med ekonomi visar siffror som har med framtiden att göra så, så ser det ju inte jätteljust ut nej, eh, nej. och det är glad att det också kan spela roll för ja. hur man ser på möjligheterna att få jobba i kyrkan ja. framöver. Mm. Men det går ju alltid trender sådär mm. i, i yrken. Alltså att, mm. vissa, ja, menar, att det går upp och ner, och det ser man ju även på söksatistik till vissa ja. utbildningar. Liksom. Men det här kanske har hållit isen längre tid. Att, att... Ja, och så reglerar man ju antalet som liksom blir antagna som fräskan och diakonkandidater utifrån mm. hur behovet ser ut ja, i, i stiftet ja, Precis också, som, är, att... som, som precis som bland rörmar Ja, och Så är det väl. För <laughs> de också kanske. Nej, men sen är det väl lite så här. Vi lever ju vi, vi vi vi vi på något sätt i. i Individens tidervarv. Mm. Alltså, det handlar ju. Svenska nu är enormt sekulariserade mm. och väldigt fokuserade på sig själva. Mm. Eh, alltså, solidaritet är ju mm. väldigt få som kan stava till att tillhöra på att säga nästan. Mm. Kanske mm. väldigt kategoriskt. Men, mm. men, men och, och det är klart att eh, att, att vara präst, det, det är väl kanske inte där. Det är väl ingen, det är liksom. Vet, det, kan, det kan ju vara världens egotrip, vad vet jag. Men, men, men det bygger väldigt mycket på att man är till för andra, är det, inte, är det inte lite så? Jo, där? och det där kanske var därför jag studsade lite på ordet karriär ja, ja, ja. just för att det, det, det, vi är inte så bekanta med nej, liksom, det ordet nej. på det sättet, så det kan absolut ligga någonting ja. i det, här, det tror jag också mm. Och sen jag just det här, här är ju alltså ödeshög mm. nämnde du och, och, och, och tranos och Småland, det är ju det är väldigt frikyrkligt, mm. det är ju det är en, mm. jag menar piraten han beskrev Tranos som liksom ett, ett, ett, ett ställe utan systembolag men man kunde dricka brunn och utan kyrka med en massa bönehus. Ja, det liksom, det. Det du det var 20-talet ändå egentligen skulle du tillhöra någon frikyrka om man tittar där. Ja. Alltså, var, var du uppvuxen och ja, så. Ja, nu är ju Svenska kyrkan också en frikyrka. Ja, det är riktigt. Eh, men eh, vi visste det så, men jag, jag tycker att det, är, det känns inte något svårt liksom att verka ah, här på det sättet. Ah. Och ju, ekumenik är ju ett, en viktig sak ah. som, som vi tycker i hela pastratet liksom, att vi vill jobba med. Både Jadlö och Lindra som är församlingen i Hult och i Kapela. Till ah, och här förstås med gemenskapen, med de andra kyrkorna. Jag tror att det är framtiden också att vi kan hjälpas åt. Mm. Någon har en buss som ungdomarna kommer till, och någon har en lokal som, som lämpar sig för något annat. Och, och, ja, tillsammans så tror jag att eh, ja, vi det kan det. göra ja. och, det, och så har det. väl frikyrkan fått göra inom sig själva också. Verkligen Visst. gå ihop att fusionera för att åka för att liksom mm. mm. med. Eh, men sen för andligheten känns ju som att den är större idag än vad den kanske har varit på, mm. på många år. Mm. Men, men det är ett väldigt vitt begrepp. Mm. Det är inte så? Jo. Visst, det, det, det tror jag också ibland kallar man ju det att vara sökare eller, ja. eh, och det märker vi ju av på, på flera sätt, det finns ju en öppenhet ändå, ett intresse, speciellt om livet kör ihop sig ja. eh, eller om det, man drabbas av någon slags kris eller så nära, då, är, då räknar man ju fortfarande, många gånger med kyrkan i alla fall ja. eh, och så jag, tror att vi har, jag tror att kyrkan har en viktig plats också in i, in i framtiden, förstås. Ja, det men Det tänker jag med. Mm. Det är något, något robust kring kyrkan som andas väldigt det är det där trygga, tunga idén. Mm. Jag tänker bara på din titel nu: mm. Kyrkohede. Mm. Jag tänker man kan jobba med human resources. Mm. Man kan vara CEO <laughs> och marketing mm. manager. Mm. Och han är kyrkohede. Det är bara det. Mm. Är så här, man bara, oh, men vad? var härligt. Ja. <laughs> ja, men det. Och just som du säger, när liksom mm. det, livet krisar eller det bara kör ihop sig eller man inte vet vart man ska vända sig mm. så, då är det ju en trygghet att gå till det här fasta, konstanta ja. liksom. det, det fyller ju en verkligen en, en funktion. Mm. Men eh, Janne ser sugen ut på att spela en lås. Så jag får har bet av min fråga där lite. Men kör du en låt så tar jag den efter musiken. Mm, ja, eller om du tar frågan. Det är ja, men den kan dra iväg nu. Men var du med ja, på ja, det här? Det är då? lugnt Ja är en hel timme. En ocean av tid, som du ja. brukar säga. Jo, men jag mm. tänker på <coughs> kyrkans roll nu under, under pandemin. Mm. alltså Ni har haft svårare som alla andra, det här med att begränsa. Alltså, mm. Ni har inte fått släppa in folk och det har digitala gjorts. Ni har mm. fått ställa om säkert som, som alla andra. Det får du berätta om sen. Men tänker, märker ni att, att folk ändå har sökt till det lite mer? Har, har ni behövts på ett annat sätt under den här pandemin? Ja, vi har märkt att människor söker sig till oss. Mm. Kanske mer nu också när vi har öppnat upp så är det ju så att man nästan får säga att nu, nu är det fullt fast kyrkan egentligen ja. rymmer 300 ja. människor till. Ja. Eh, så, så, och, och till de sakerna vi har kunnat göra på det sätt vi har ställt om så har, har det kommit människor. Ja. Vad är det om man söker sig till? Är det, är det kyrkan som plats? Eller är det om... Allra, allra mest tror jag att det är att att bara få se en annan människa. Aa. Mötet med människan faktiskt. Jag tror att de här digitala formerna är ett komplement. Och bra komplement många gånger. Men att det är svårt att ersätta de här riktiga fysiska mötena. Mm. Jo men det är det ju. Du känner ju en annan som mm. zoomar dagarna i ända <laughs> på, på möten. Att det är, det är ju absolut inte, mm. inte samma sak. Men märker ni generellt när det, mm. när det är oro i samhället? Söker sig folk till er då i högre utsträckning? Ja det skulle jag säga. Det kan ju handla om att man, man är i behov av hj hjälp med eh, något så enkelt eller vad ska man säga, banalt som mat. Ja, eller eh, ja, någon att faktiskt bara byta några ord med ja. så att det kan bli lite lättare. Man behöver inte alltid eh, ha de här nej. stora, tunga sakerna liksom för att eh, eh, och enkelt ja. låter ju lustigt för mat är ju något som vi verkligen ja. behöver ja, ja. för ja. de flesta av oss är det ju en självklarhet att vi ja. har vi behöver. Ja. Mm. Så är det ju. Mm. Ni lyssnar på flera för alla all morgontid i Radio Talkshow var på Hits FM 97,8 Sommenbygd. Och gäst idag är kyrkoherde Hanna klin -Lide. Gran. Vad sa? Liten gran. Mm. Inte idegran, utan Lidegran. Ja, det måste vi prata. Det måste vi ta reda på. <laughs> <Okay. laughs> vi ska prata mer. men först ska vi ut och gå lite med Prince. Hej. This side of the street don't walk where it feels the best walk away from people you meet don't talk to strangers unless they walk the way you want them to don't walk unless the others do Walk like you can use the right Don't walk where the company's drive This people can walk all over you Don't talk till I tell you to Don't talk if it's against the rules Just walk away be a food Walk the way you'd be a fool That's what they want you to do So you gotta walk Like you wanna make Och Johanna Lind Yes, men Janne vilket intressant resonemang du bara drog under den här låten då. Det var ju syn att liksom inte vi inte kunde köra det live Så det kommer vi inte bli hälften så bra nej. när du försöker återberätta nej, det så kan det vara. Men, men det började ju faktiskt det med Det handlar om hästar <laughs> nej, <laughs> nej, det är det inte Det, det. det började ju med att jag sa till Hanna så här, Men Johanna, du blir ju vårt pastorats första kvinnliga ja, kyrkohed mm. Berätta lite där hur, hur, är, är det bara så nej, Men det spelar väl ingen roll Eller är det viktigt? och för mig är det nog egentligen inte så där jätteviktigt, men jag förstår att, att det kan, kan vara det för andra ja. det är ju trots allt lite speciellt eftersom, ja, som du sa så är jag, en, är jag den första ja. och om man ser liksom runt omkring så finns det ju många kvinnliga kyrkoherdar nu men det är ju ganska nytt ja. Och, och, ja. Varför har det dröjt så länge? Alltså det är ändå 2020 <laughs> ja, men det, går, det är inte så mycket som går snabbt i ja, det är oktober också, ja. I kyrkan tar saker ganska lång tid. Så, så tror jag det är med det mesta. Både beslut och förändringar. Och det finns väl ja. något bra i det också. Ja, ja men det var det här robusta vi pratade ja, om Ja, Ja, men precis. Ja. Mm. Uh, så att, men, men jag tror att det blir en ändring. Och, och det, det är vi ju mitt uppe i ändå nu. Ja, men mm. du sa att, att 80% av de som går på prästhögskolan nu faktiskt är tjejer. Ja, jag drog till med en siffra. Men jag, det är så ungefär så, skulle ja. jag kan tänka ja, mig. Ja, ja, del... ja, verkligen. Mm. Ja, och varför mm. tror du det är så? ja men Jag tror nog ändå det här med att det är vissa bitar i prästeriet som, som tjejer liksom nappar på på ett annat sätt som har med vårdande yrke och omhändertagande och ja, att man håller fram den biten i, i prästyrket liksom, ja. mer än att uh, peka med hela handen och bestämma och det här med karriär och, och så. Men har prästeriets roll, prästernas roll ändrats så, så att det har gått mer åt det hållet? Var det mer så för att prästen bara pekade med hela handen och bestämde att det tilltalade fler män? Eller det liksom var... Ja, men det tror jag nog ändå. Ja. Ja, men det här är ju också, också en bransch där kvinnor har näringsförbud. Mm. Ja. Får man, det får man ju inte... Alltså jag menar, vad heter han? Gärtner eller en biskop som var, han var ju långt alltså han strävade mot kvinnliga präster långt innan, ja. långt efter att det var hans liksom, ja. kvinnliga präster. Så att jo, jag, och det, så det finns att, ju fortfarande, det är det att jag är på inte ofta, men det händer ja. att, man, att man känner sig ifrågasatt men kanske inte, inte bara för att man är kvinna utan också för att man är rätt så ung. Ja, det, ja, det, det, det finns det, ju flera det, saker som gör det svårt. Ja. Ja, men. Det är jävla kombo höll jag på att säga om ja. jag skulle svära. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, det, det där är ju rätt, rätt spännande. men kul att fler tjejer nu då Får ja, fast, och vill fast, och... Vet du, då finns det en baksida på det här. Mm. Det är ju faktiskt så. Alltså det är som, jag tror på veterinärhögskolan. Jag, ska, jag, jag kanske kan inte ska ta gift på det. Men jag tror att 99,9 procent av utbildningsplatserna är tjejer mm -hmm. på, som, som utbildas. Och vet du vad som händer? Lönerna mm. sjunker i veterinärbranschen. Mm. Mm. Mm. Samtidigt som debiteringen ökar avsevärt. Ja. Det är riskbolag som äger dem där. Och det är säkert samma sak inom prästyrket. Ja, det, det, det ligger nog någonting i det, Aha. det tror jag också. Mm. Så du alltså kom inte att säga att det är jämställt för det? det inte. Nej, nej och det där är så och, och det där är ju inte bara inom er bransch utan det som sagt det ser man ju på fler. Det är Genområden. så mm. Så, mm. så sorgligt sen så hörde jag mm. på nyheterna häromdagen om det här med att de, under coronapandemin så, så ser man att i mm. bolagsstyrelser att ja. färre tjejer sitter ja, kvar man, att det, man, där stannat, det, ja, inte någon, det är deras ja, stannat att man det har slarvat så hiten och diten och då blir man ju bara så man blir ju besviken. Så kan man ju väl men Men inte kan vi inte, kan vi inte mm. prata lite tro också? När vi ändå har en präst. Absolut. Jag är ju uppvuxen med, med, väldigt mycket med min mormor. Mm. och Hon var ju enormt religiös. Hon var djupt religiös. Eh, och jag vi läste ju liksom silverbibeln eller den här stora bibeln men mm -hmm. med jag tror det var Rembrandts kopparstick faktiskt i den boken mm -hmm. så där och det var liksom gamla testamentet var ju liksom bara, wow det var ju bara hur skrädesmejsar <laughs> man knappt mm -hmm. somna liksom emellanåt sådär, va? Mm -hmm. no, det, oh, så va och vi, och vi och när jag gick i skolan då, då hade man ju då hade man ju kristendom var ju ett ämne det var nu heter det väl religionskunskap mm -hmm. eller något så där eller mm -hmm. något och sen några år tillbaka. Så ett par tre år tillbaka. Ja, men, men, men här, och jag var ju jättevass. Mm. För jag kunde ju det där på mina fem fingrar. Och, så där, liksom. och jag hade säkert som barn någon form av som den här mannen med vitt skägg som mm. satt på ett mål. Någon sån här, liksom, mm. så här. Eh, Och sen tillhör jag väl de som liksom har glidit bort och tycker att nej. Jag, jag tror på människor. Det, det, vilket kan vara väldigt tufft i dessa tider med tanke på vilka som sitter överallt ja, ja. ja sådär men men mm. men kan vi inte prata om teodetia problematiken då om du om du nu om du nu finns någon som liksom som, som roddar det här på något sätt. Vad det nu är för någonting. Mm. Eh, och, och så, all denna ondska som är så tydlig idag. Mm. Alltså den är ju, det, det är möjligtvis att ondskan kanske inte är mer idag men, men vi får den till oss via medier på ett helt annat mm. sätt. Alltså vi blir mm. bombarderade med ondskan. Alltså Det är lätt att tro att, att, upp, att man upplever att världen har blivit ja, ondare för men, att man men, får Men, men det, det, finns ju, det, finns, det finns ju liksom en... en, en det finns ju en där ute, så är ja. det ju bara. Mm. Alltså hur, hur ska man liksom... Hur, så, hur, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag tänker så här, det finns inga dåliga människor för det finns bara människor i dåliga situationer och riktigt dåliga situationer. Det kan skapa mm. alltså, tyranner och mm. allt vad det, Men jag tror det var Hjalmar Söderberg som skriver Doktor Dr. Glas att varje mm. människa vill bli älskad i brist på det, mm. eh, respekterad i brist på det, fruktad i det och, och så vidare. Mm. Va? Och lite, om kan, men, men om man då... Om man då tänker att det finns någon som liksom har gjort alla de där var var hon sa vad heter det, pigan där på Lönneberga som har till och med gjort alla de här vindlingarna iöra ja, att det har ja, ja, ja, så hur kan du liksom hur kan, hur kan man fortsätta vara stark i sin tro? Det är en jättekort fråga <laughs> <Bra>. enkel <laughs> sådär. Vi... så du får gärna svara ja eller nej på det <laughs> ja, ja. Ja. Nej, men, jag tror ju att det i varje människa finns både alltså, ont och gott. Och det finns väldigt många saker både runt omkring eh, och ja, som, som liksom hjälper oss att plocka fram olika delar av det vi har i oss. Eh, så att eh, man kan hamna i sammanhang eller i, i, i ha varit i en uppväxt som, som hjälper oss att få fatt det som är gott i oss eller det som triggar oss mm. och lyfter fram det som inte är något, någonting mm. gott. Liksom. Mm. Så jag tror att det, det är ju alldeles självklart att det finns både onda och goda krafter i, i samhället och i världen mm. och, och jag tror också i oss själva faktiskt. Mm. Och, är det, och är det då så om, jag vet inte vad man vad ska man kalla henne, skaparen? Ja, funkar det? det funkar jättebra. Är det, är, det det liksom, mm. har liksom, är det en del av skapelsen att, att skaparen har gett oss den fria viljan då? Att, att vi, eller är det det som är? Ja, det är så var tänkt. Var det det som hände där när hon åt Ja, frukten. Mm. Frukt, ja, alltså. ja, precis. Ja, jo. Men alltså det här är ju inte någon jag har ju inga svar egentligen men det, på det nej, här men, nej, nej, nej, nej, men, men det jag tycker ju... bara jag tycker det är ja. jätteintressant ja, för mig. Ja, visst är det. För jag för det, det, det, det, jag tycker som är så fantastiskt för dem som, som har en tro. Mm. Det är så att och det ser man ju mm. dödsannonser och så där också liksom, såhär, nu blev jag hemkallad mm. och så står det så här vadå hemkallad så ja. är liksom Maskmat, jo. tänker jag. Då. <laughs> <laughs> ja, men, ä, ä, ä, eller? Ja, ja men det, det tror jag nog också att det, kan, att det verkligen kan ge en trygghet ja. eh, in, faktiskt nära, nära döden och precis innan döden också, ja. men tror på att, att man tar vägen någon annanstans, det är i alla fall en del av en själen till, som ja, vi säger, Ja, precis. Liksom. Inte liksom Sen kanske vi maskmat ja. också. Ja. <laughs> men eh, det tror jag, det, att det spelar stor roll ja. faktiskt. Och du är ju så barn då mm. tänker jag liksom så här var det det någonstans då? Ja, när vi satt vid köksbordet där hemma så, så sa Alfons, sex år snart, ja. att jag tror att de, de är där uppe, kanske på taket. <går> <går> <går> <går> inte allihopa, men ja, <går> det är nog väldigt olika vad man tror. Ja. Jag tänker mig också att det är en närvaro på, på något sätt, att kan man känna från dem som har gått före. Ja. Men... Och det är man nog olika känslig för. Jag har ja. inte riktigt om Nej, du, du, eh, inte, du, nej. det är liksom. men, men det är liksom andlighet på något ja, sätt. Ja, men det är väl alltså, andlighet, ja. det är andligheten, en del av andligheten. Hur tänker du, Johanna? Alltså. Ja, jag tänker, jag är inte uppvuxen i ett religiöst hem. Men jag tycker också att det här med andligheten är spännande. Jag är också en tro som mer och som Janne, jag tror på, tror på, tror på människan, tycker den är väldigt tryggigt i att tänka att det inte bara tar slut. Men jag kan, mm. inte, jag kan inte bli så, så konkret. Men jag är absolut det här att de som inte mm. är hos oss nu finns kvar. Jag har också förlorat ett, ett barn. Oh, och den händelsen gjorde ju att man blev Väldigt sådär. Med hur, vad, vad, men ja. vad var meningen med det? Och vad finns han nu? Och hur ska han, hur förhåller han sig till de andra barnen? Och det där, det gör ju att man utvecklar en tro. För man måste ju liksom landa i det där på något ja. sätt. Så då, då blev det nog ändå. Liksom, sen, att sen så om någon frågar mig, Trone, så säger jag nog, nej, inte i den bemärkelsen. Men, men jo, också. Så, ja. Så, ja, det, det är lite, jag är lite, ja, inte helt. Jag, ty jag tycker det är en, en trygghet ja, att kyrkan ja. finns. Ja. Den är, för mig är den självklar. Jag tycker den ska mm. finnas. Men, men till exempel så har vi ett inte döpt. Vi har haft namngivningar men med mm. inslag som varit andliga. Som man har namngivit det på ett särskilt sätt. Ja. Men det tror jag också att jag själv är inte är uppvuxen. Mm. Religiös. Så jag är inte van att vistas i de där sammanhangen. För mig kan de bli ibland så högtidliga som jag blir eller kan bli osäker ja, och, i dem. Lite, ja, så. och jag och jag som hade pratat så högt mm. och stampat. så här och bara, Jag har inte det problem och, och, och, och stampar in och jag kan nästan, ja. jag är inte så att jag är obekväm. Men jag känner att jag inte kommer till min Nej. rätt alltid så jag har mm. kanske får lite, lite blyg inför, inför kyrkan kanske. Så mm. kanske man ja. mm. Men det tror jag Vi är, det är ju jättemånga som inte är bekväma i hur det har varit för länge sedan Nej. Så nu tror jag att vi får hjälpa oss och lära varandra att det inte behöver vara så där. Ja, men du sa en sån himlet. Men. fruktansvärt hoppfull sak innan vi klev in i studion så sa du, för vi pratade om så här att, att det måste vara svårt att få mycket rampljus på sig mm. när man är ny, för när man är ny för något så vill man helst bara ge mig lite tid och så jag får treva mig fram och försöka ja. det här och nu bara, mm. oh, det var ett, du sitter i radio det är ett mm. stora tid, Hanna är ny jag förstår att det mm. känns pirrigt men så sa du så här, vissa saker det är jag ju mindre bra på eller mindre intresserad av till exempel så här, men alla årtal eller hur det har varit förr, jag är mer framåt mm. du är mer framåt den riktade och det tyckte jag det är så spännande utveckla det. <laughs> Men Det kanske är för att jag inte känner mig hemma liksom i, i hur det var för. Jag, kan, jag har ju inte den historien heller och inte uppväxten i svenska kyrkan på det sättet. Så, så, eh, därför så har jag nog lite för lite skulle många kunna tycka med mig av det. Möjligen, ah, hur det ska vara. Ja, traditionen. Ah, ja. ah, ah, fast men... du kommer ihåg att det var vitt du skulle ha på... Ja, men alltså, visst, men jag fick så... tänka lite i ah, ah. ah. <laughs> Men jag är gift med en vaktmästare som har bättre ordning ah. på det där med färger det, än aha. vad jag har. Ah. Ah. Så att, och jag är omgiven av många goda kollegor och varav några av dem är mycket intresserade av hur det var förut. Ah. Ah. Så att, det ah. ska nog gå. Men vilka, vilka saker är det som, som du ser i kyrkan idag vill du verkligen anamma och lägga kraft och tid på att föra med dig framåt? Men det är det här att skapa mötesplatser eh, för alla. Mm. Mm. Och det blir på olika sätt för vi känner oss ju olika hemma i olika rum ja. och, och gemenskaper. Så att, mötesplatser för alla det, det är en av de stora viktiga sakerna tror jag. Men en ja. av de här viktiga sakerna som människan ändå har det är ju det här att, att få möjligheten att ta farväl. Mm. Eller hur? Alltså mm. oavsett om man är troende mm. eller inte. Mm. så liksom att, att, att liksom avsluta jag, vet, jag, menar, jag har ju varit med där det, där det har krävts öppna kister för att verkligen se att, mm. att, ja, mm. att den avlidna har är liksom på väg mm. Eller, eller, mm. Är den mm. och det måste ju ha varit en alltså, monumental och är en monumental utmaning nu under pandemin. Mm. Alltså funkar, hur funkar förekommer jag förstår ju att det förekommer granier, mm. men men förekommer det liksom vad, vad, vad, vad kallar man det för? Begravningspart? Nej det heter det inte. Vad heter mm. begravningspart? Ja, Begraning? sånt där kaffe <laughs> efteråt, minnesstund kanske. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Jo, eh, det har ju också blivit på ett annat sätt möjligt till exempel att live sända begravningen. Alltså, mm. låter, ja, alltså, det, det låter, det låter jättekonstigt. Stankhån, ja. ja, ja. Alltså. Eh, just också för att det är ofta är många tillrestar från olika håll ja. och det har ju inte fungerat Nej. så då har de kunnat hem, vara hemma och, och ja, titta på det. Ja. Mm. Mm. Men sen har vi ju bara gjort som man gör överallt följt rekommendationer om Mm. Hur många man ska vara med avstånd ja. och så. Mm. så att, men det blir väldigt svårt för det är ju ett tillfälle när man annars vill komma lite närmare än mm. en och en halv meter. Hur? Och, och, mm, och det like är mycket it. vätska liksom. Ja. Så, och tårar och, så det är verkligen sådär. Ja. Men det är nog det som jag. Nu börjar jag på det här. Men det gör ju folk om mm. man tycker, tycker att här är riktigt mm. tråkigt. Men det som jag saknar. Allra mest Det är att kramas ja. mm. Jag har inte kramat min svärmor på jättelänge Nej. Jag har inte kramat min mamma lika ofta Fast även så skulle hon kunna Nej. göra det, men Om man gör det inte... lite sådär, man kramar ändå ja, man fast liksom fram om, jag gör, om jag vrider mig lite sådär ja. så, så Jag kanske har inte kramat inte... Janne Nej, det har du faktiskt mm. inte alltså, ja, men det, och vet, Jag är ganska fysiskt det, det blir ja. Jag håller med, jag tycker också det I kultursvängen är det ju där Då är det ju väldigt mycket sådär av kintpuss och kramas när man träffas. Det är på något sätt att vi är samma Alltså det är lite så Man glömmer bort andra saker också tänker Som att säga vad man heter när man inte får hälsa Ja just det Plötsligt vet man inte något Det här är en annan grej som jag har märkt Som jag som mamma ska ta tag i När det här är över Barnen tycker det här är jätte skönt för att de, ja. de slipper, alltså när man, man har en mindre barn jag, i alla fall, jag vill ju lära mina barn det här med att man ska ta i hand ja. och, och hälsa och ja, ja, ja, ja, titta folk i ögonen ja, ja, ja. och sådär och det här är lite, ja, mm. ja, men man är sådär 5-6 så ja. och det är lite jobbigt att slippa gärna unga men, liksom. men det är inte så Nej. roligt och, man, och så ska ju, såklart man aldrig tvinga barn och krama någon men ändå, så här, man, man hälsar och säger hej då och, så där. och nu i coronatiden har det blivit så slappt liksom ja. Så, ja, så, ja, så det blir man, refs ting hemma hos familjen Lind ja, efter det här så ni vet det ungar Ja men jag tycker inte eh, nej och jag reagerade på den Nu ska jag, alltså jag bondesökerfru mm. ja. Ja, ja men nu man nu man inte titta på det nej men nu nu låter jag ju som någon som tillhör den gamla cirkeln <laughs> men när du satt de här kararna ja och, kararna ja. bönderna lantbrukarna mm. ja och så kommer de här tjejerna in då är det en av dem som reses upp och går henne till mötes. Ah, okay. Det var det enda. Och, det, och jag, det retade mig så då att de andra A, att han reste sig upp. Nej, Att de Nej. andra ja, inte fattar, ja. gjorde det. Ah, okay, och det ja. blir så här, liksom, men var, vart är vi på väg? Men trodde du att det var coronan som gjorde att de sagt varor? Nej, men det här med ah, det här ah, som ah. Är, att jag vill att mina barn inte ska Nej, jag sluta jag förstår, upp. Ah. Men den här lilla... Mm. Det är den lilla, lilla gesten ja, att man... Det, a, här, det tog liksom jag en, en jag helt väx. annan vändning det här programmet. A, nu handlar det om vett och etikett med jag Johanna Lind. Att, ja, det det. Jag tror förmodligen att jag skulle kunna bli kanske en ärkebiskop. Det, var det, var det, det så så jag tror jag också. Jag tror dessutom att du skulle bli får grymt bra på man, det. Alltså. Har du tänkt på att jag, jag... Jag har en sån det Kräckla. Kräckla heter det? Krämla. Visst heter det Kräckla? Kräckla och så staven heter... Ja, det är ju sånt här som jag inte är så bra på att ja, kan det... fråga biskopen på söndag. Jag gör det. den där den där den där staven ja. du har? är ja. den... Bå, båtsaken. Nej, jag har ingen stav. Nej. Nej, han var kräkrad på tåska. Ja, att alltså, det är beklagt om du kommer och ska lämna <laughs> alla folk på dagen så har med dig staven. Är, vi måste ja. ju vi, vi får googla och bara, det för Google Class. in dem här ungar med så bara någon är task ja. och rycker någon i flätan. Du bara <laughs> slänger ut den där och bara ja. ho hovar in. <laughs> men Hanna hur, hur, är, hur är hur är hur är tron i då? Hur, hur är pastoratet? Hur står det till i pastoratet? Um, jo, men bra tycker jag. Ja. Biskopen var här på visitation för fyra år sedan är det nu. Häromdagen hade vi uppföljning av ah, okay, kontraktsprosten ja. för att se hur vi hade jobbat med Eh, ja, efter biskopsvisitationen ja. med de saker som ja. han fick syn på då. Ja, för nu har så jämställdhetsplaner och allt ja, sånt där som han har. Ja, vi har många planer. Har liksom. ja. mm, <laughs> planer <laughs> för, för många saker. Ja. Mm. Men det då är det fokus arbetsmiljö och sånt under ja. sådana visitationer ja, ja, för hjälp som jobbar i kyrkan. Ja, men ja. så var också en fråga då för fyra år sedan hur det är att vara kyrka i Tranås. Ja. Och biskopen förvånades kanske ändå lite grann över hur vi faktiskt tyckte hur, att det var bra att vara kyrka i Tranås ja, okay, ja. och ganska lätt, vi får, vi får vara kyrka i Tranås ja. ja. och det, ja. det är ju jättepositivt. Gud vad nu, mm. Jag är lite korkad. varför skulle du inte få vara det för? Ja, men är som det, det här till exempel med att få komma och lämna lite informationsmaterial Aha, till skolan. Ja, eller få, ja, det, ja. mm, få utrymme så här ja, eller det, ja. räknas med. Liksom. Ja, så att det, det inte bara ses som en säck. Nej, nej visst, det, ja. det vore ju inte någon bra. Nej, nej, det, nej, det skulle inte riktigt funka. Nej, nej. Men har, har Svenska kyrkan en, en speciell eh, relation till Transkommun beroende på att det här, alltså griftegården är väl kommunal? I, ja, precis, det är lite speciellt. Det, ja. det, det är Stockholm och också, ja, som så. Ja, precis. Mm, ja. Vi, vi, vi har precis anställt en fastighetschef nu som ska ta tag i det där med relationen till kommunen och ah, okay. handhavande av, ah, okay. av kyrkogårdar och, så där och hur det sköts och så. Men visst, vi har ju en på det sättet en speciell relation. Hur? Ja, just det, ja. hur det nu? Kommer sig. Det var för länge sedan. Ja, det var också så här. Jag kan inte historien på det. Nej, det. nej. Nej. Jag vet bara att våra och går det fantastiskt väcker. Jag är ofta där. Ja, Gud, verkligen, ja. verkligen. Ja, det är fint att ropa. vi hade ju en kollega som heter Christer mm. som gick bort väldigt olyckligt eller sorgligt mm. i en hjärntumör. Mm. Och då hade han ju skrivit in sina Vita, han ville ha en borgerlig okay. begravning mm -hmm. Just, Vad är det här vita? Arkiv ja, ja, mm -hmm. ja, Och det har stannat att jag skulle ha det mm. Och, och jag, jag sa ju nej, nej absolut inte riktigt av. Jag, jag gråter ju liksom 22 minuter in i lilla huset på prärjan Varje avsnitt Men jag måste säga det var, det var uppe i kapellet där uppe mm. i, mm. Det, Alltså väldigt vackert mm. Det, det var det svåraste jag gjort i hela mitt liv. Mm. Nu, nu vet du, Christer tyckte ju hemskt mycket om ja, sådär. Så ja, att, det, men men, mm. men och jag ihåg, det var en liten skitfläck, ursäkta franskan, på, på bakre väggen. och Den fokuserade jag på, mm. och den tittade jag på hela tiden. Sådär, när jag liksom, mm. så, för jag kunde inte titta på. Ah. Mm, och, och då tänker jag som då tänkte, här är en av anledningarna mm. tänk om jag hade haft tro då skulle mm. jag liksom behöva göra jag skulle aldrig klara av det jag menar, och det är klart att ibland kan man ju också ha varit på begravningar där prästen pratar om en person som hon eller han aldrig har träffat och så blir det lite för familjär förstår mm. jag menar också mm. det här liksom. Sådär, men du har ju ingen aning om det Nej. Det här var faktiskt en rätt jobbig Ja. ja. Eller, eller vad det nu kan vara så mm. men, men just det där hur, hur håller man Mm. kan man hålla en yrkesmässig distans till någonting som är i hög grad kall mm. jo, men jag, jag tror att man på något sätt måste det, i alla fall lära sig ett sätt att, att göra det Mm, både yrkesmässigt men ändå nära på. Annars blir det lite för svårt att orka ja. med tror jag. Mm. Men eh, det, är ju, det är ju ganska vanligt att jag inte har någon relation till, till den som ja, jag begraver. Det borde väl vara det normala? Jag, ja, så här, liksom. ja, precis. Så jag brukar vara väldigt försiktig med att mena att jag har någon slags helhetsbild. Ja. Eftersom jag aldrig har det. Mm. Eftersom det finns många olika... Ja, en person som inte lever längre har ju stått i många relationer och jag kanske träffar en av dem som har ja, haft precis, en relation. Som ska ge en bild ja, av vad men... den här människan mm. Har. Mm. Så att det finns ju en risk om man, om man tror sig veta. Men du, polisen de har ju något som de kallar för debriefing. Mm. Det är ju något rullande schema egentligen där det är speciellt de som jobbar inom våldet och liksom får möjlighet mm. att liksom prata av mm. sig och, och liksom lasta tömma, av sig så, ja. och, och tömma säcken. Mm. Du som själavårdare, vem, vem är din själavårdare liksom? Mm, ja, vi, vi har inte med. Jo, jo, Nej, men Jag har ingen sådär speciell person. Nej. Men i arbetslaget har vi goda samtal ganska ofta. Okay. Ja. Och skulle, skulle man efter någonting som har varit extra svårt till exempel, behöva bara tömma ja. så, så finns det alltid någon ja. där som man kan göra det med. Men sen är ju bönan ett sätt för att av har det inbyggt på något sätt. Ja, sådant, så. ja. att ändå. Ja, när man går in i något som känns svårt och som jag inte klarar av egen kraft så så säger jag det till gud det kan ja. ändå ge någon slags trygghet ju inte alltså. Ja, det, ja, alltså, det är bara ja, ja, men alltså, Janne du alltså, gör också det där för du tänker inte på det men jag tänker du är ute och springer så mycket och du söker dig till naturen ja, ja. men du, jag tror inte du förstår alltså det ja, jag fattar <laughs> nej, du fattar ingenting. Det, nej nej men nej men det är klart det jag men det alltså, ja. alltså, kan man som Alltså aktivt be och be till någon men det här med bara att vara i naturen, mm. du är ute och springer ja. och du låter tankarna flöda och liksom, det är också ett sätt jo. Alltså jag tror när du, när du kommer tillbaka så är det inte bara lättare för att du har svettats Aj. utan man så tänker jag kring de här promenaderna som jag alltid, ja. jag, jag måste ju göra dem, det är inte bara för att jag manisk ska ut och mm. gå utan det händer ju saker när man, ja, kan det så. vara en form av bön att man liksom, det tror jag Absolut mm. man Men sen kallar man, det, om, något annat då, man kanske. Kallar det något annat Vi är lite sådana naturfolk du och jag Kanske Jag jag ska vara riktigt krasch. Så, så, så jag har ju den stora fördelen Att jag har levt med samma kvinna I stort sett hela mitt liv mm. Mm. Och, och hon är ju liksom alltså det, Ibland så tänker man så här, men Jag ska inte tynga henne med det här liksom. mm. jag, jag behåller det här för mig själv Det går en halv dag mm. Mm. Alltså det, och, och det är så fruktansvärt skönt Att få mm. berätta Mm Alltså, och det kan vara mm. skit. Det är oftast skitsaker. Mm. Eller mm. saker man har fått för sig. Mm. Det är, det är det liksom. man, och så börjar man liksom göra en, mm. en höna av en fjäder. Mm. Det har väl aldrig hänt. Nej, det har väl aldrig <laughs> hänt. Nej, eller Nej, ja. så, Nej, men så är det ju ofta, ja. och det är det som händer en saker stannar kvar i, i huvudet, att de växer sig och blir ja. krångliga och, och, och platt. Ja. Mm. Men hur, hur ofta träffar du barn i ditt jobb? Och vi träff jag träffar barn varje dag. Ja, det gör jag. Hur är det att träffa dem? Vad och, och ställer mm. de för frågor? Och... De undrar vad jag får betalt. Ah, <laughs> <men> vad får <laughs> du? Det du, jag. Får, får <laughs> du stör din teori, det här eh, egokarriär. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja, precis. Ja. Så undrar de vad jag gör egentligen. Ah, det. <laughs> vad ja, gör vad gör Vad får jag ha för jobb? <laughs> ja. Ja. Ja, ah. Och så tycker de att det är mysigt och fik. Fika och kyrka liksom ah, ligger ju rätt så det, nära varandra det många det. Gånger. Så det och att mötas över fika det Men har också ni varit någonting? i skolan och inte pratat om ditt jobb? För det vet jag att olika klasser bjuder in mm. så man får komma och ja, prata Jag har inte varit där men jag vet att konfirmandarbetslag och så går ut ah. inför varje år som man ja, kan bli konfirmand det är så. Jättespännande. Och sen har vi skolkyrka och sådär Hanna ah. och Johanna, vet jag att klockan är Åtta, faktiskt mer än åtta. Vad? är Det över slut. Nej, så, det är så, <laughs> ja. Ja, men vi får ta en fortsättning på det här tycker jag. Ja, vi får, vi, vi, vi, vi behöver lite själavård då och då. Så du, <laughs> ja, du får bli ett stående inslag någon gång sådär. Va. Eller hur? Absolut. Ja, det tycker jag är ja. jättebra. Lycka till. På söndag ja. vi tänker på det vilken ja, fantastisk dag jag tror det kommer gå jättebra det kommer ja, att glänsa i vitt ja. ja. ja, hon har dags, jobbat med. en hel månad som kyrkoel så nu är, är det varmare kläder gå så vidare snart tycker <laughs> du? Ja, du? Ja, ja, ta med det kräckla nästa gång hon har båttåken det måste vi ta reda på har ni en riktigt skön helg för att de är Eh, var ju ute. Ja. Eh, fassa på nu för äljakten börjar på på måndag. Jag tar den helgen, Så tar helgen nu ta helgen nu. innan ni träffar vänner i skogen eller blir träffade av vänner i skogen. Ha det bra. Hej då. Hej då.